و تعالى و نستعينه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 قال الانسمذوري ربنا الله تعالى والثالث الاقلاب عند الباء مما بغنته مع الاخفاء والثالث دنا ketiga yaitu yang ketiga min ahkami nun sakinah wa tanwin dari hukum nun sukun al iqlab adalah iqlam apa nun sukun atau tanwin dibaca dengan iklab 'inda al-ba'i ketika berjumpa atau berhadapan dengan huruf ba miman berubah menjadi mim nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan ba ketika menghadapi ba maka berubah menjadi mim bigunnatin Maal Ikhfa'i tak luput disertai dengan gunnah dan disertai dengan Ikhfa. Ini hukum yang ketiga itu al-Iqlab. Undian kala a syarif al-Jamzuri nafsuhu وقوله هو yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al-iqlabu lahumā iqlāb taruntū keduanya yaitu untuk nun sukun dan tanwin wa huwa dan iqlāb Menurut bahasa Maknanya adalah Tahuilu syai'i An jihatin Tahuilu syai'i Merubah sesuatu An jihatin Dari Arah tetapnya Dari posisinya gampangnya dari posisinya jadi merubah sesuatu dari posisinya. Watahwilu Shayi zahron li badnin juga bisa berarti ikhlaf yaitu merubah sesuatu punggung menjadi perut. Dibalikan, namanya ikhlaf itu membalikan, merubah seperti merubah punggung menjadi perut, merubah belakang menjadi depan. Itu secara bahasa. Wastilahan adapun menurut istilah ahli tajwid iklab adalah harfin ma kana Menjadikan suatu huruf pada kedudukan huruf lain ya menjadikan suatu huruf pada kedudukan huruf lain yaitu dengan menjadikan nun sukun atau tanwin maka akhir kedudukan huruf lain yaitu mim ya yeah. ma khafa'in li disertai dengan ikhfa dengan samar yang fungsinya lima ra gunnah untuk memperhatikan gunnah qala wal muradu yang dimaksudkan di sini atau yang dimaukan di sini i yaitu an-nunu wa tanwinu nun dan tanwin idza wa qabla al ba'i jikalau keduanya nun sukun dan tanwin keduanya terletak sebelum huruf ba maka keduanya yuqlabani miman dirubah menjadi mim ya nun sukun atau tanwin ketika terletak sebelum huruf ba Maka yukleban Keduanya dirubah Diganti menjadi mim Yang tentunya Perubahan atau pergantian ini Lafzon La khoton Secara ucapan Bukan secara tulisan Dan juga mukfatan Dalam kondisi diikhfakan disamarkan filafri la filkhofi pada ucapan bukan pada tulisan pada, pada tulisan tetap nun atau tanwin hanya saja pada ucapan menjadi mim oleh karenanya Lajnah biasanya memberikan alamat ciri ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ba yaitu mim yang berdiri Lajnah memberikan tanda Supaya hal itu dibaca dengan iklab, Yaitu dengan mim yang berdiri Karena mim ada dua Ada mim yang berbaring Dan ada yang berdiri Keduanya beda fungsi Maka yang berdiri ini Tanda untuk iklab. Adapun yang berbaring Itu tanda Wakaf Lazim sebagai isyarat supaya nun sukun atau tanwin dirubah menjadi mim. Walla tajdid fi dzalika dan tidak ditajdid pada hal itu. Artinya ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ba dirubah menjadi mim tanpa ditashdid karena badal la idghamun fihi karena fungsinya sebagai badal saja pengganti ya mim al maqluubah mim yang hari itu jelmaan dari nun sukun atau tanwin dia fungsinya badal bukan idgham illa anna fihi Gunatan kecuali pada badal ini kendati pun dia sebagai badal tapi tetap terdapat padanya gunnah ya, tetap terdapat padanya gunnah <tuh> li anna al-mim as-sakinah sukun min al-huruf allati Tashabu hal gunnatu Mim sukun adalah termasuk dari huruf-huruf Yang senantiasa disertai dengan gunnah Sebagai gunnah lazimah Fi asri sifatihah Asal sifatnya Itu mim Sehingga senantiasa disertai dengan gunnah La tanfaku tidak terpisahkan darinya wa dzalika min al-qurra' dan hal itu yaitu mim senantiasa disertai dengan gunnah guna tentunya nya maratib ya, tahapan bertingkat-tingkat berbeda-beda gunnahnya hal itu berdasarkan ijma' kesepakatan dari para ahli kira'ah Sawa'un ka'natin nunu ma'al ba'i fi kalimatin au fi kalimatin Baik itu nyata nun sukun ketika berjumpa dengan ba pada satu kalimat Atau pada dua kalimat Di satu kalimat ada kalanya nun sukun ketika bertemu dengan ba terjadi di satu kalimat Dan ada kalanya di dua kalimat Seperti contohnya kan Dibawakan oleh beliau. Watanuinulayakunu illa min kalimat Sedangkan tanwin ketika berjumpa bertemu dengan Ba tidaklah nyata melainkan dari dua kalimat. Tidak ada tanwin berjumpa dengan Ba dalam satu kalimat. Tapi pasti dari dua kalimat. Sifarhami ko. Sehingga At-taqrib pendekatannya ya itu adalah qalbu an-nun as-sakinahti aw tanwin miman ma'alghunna wal ikhfa Atau ma'al fai wal ghunna merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim disertai dengan ikhfa dan ghunnah wa sababu dzalik sebab disertai dengan ikhfa dan gunnah karena lishtiraki al-mim al-maqlubah ma'a an-nun as-sakinati wa tanwin fil makhraj atau fih sifat lishtiraki al-mim Al maqluubah man nun as-sakinah wa tanwin fi sifat adanya perseketuan antara mim yang jelmaan ya, mim jelmaan ya, kan di sana ada mim jelmaan ya dari nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan ba seolah-olah menjelma adanya mim seperti mim ba jadi seolah-olah di situ ada mim padahal tidak ada yang ada adalah nun sukun atau tanwin dengan ba maka ini dikatakan sebagai mim al-maqrubah mim yang perubahan dari nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan ba ya mim maqrubah ini mim jelmaan ini dia bersekutu bersama nun sukun dan tanwin dalam sifat dan juga listiraqihi ma awal istirakha ma fil makhraj dan bersekutu mim al maqlubah dengan ba dari sisi makhraj Jadi mim di sini bersekutu dengan dua-duanya ya bersekutu dengan nun sukun dan tanwin pada sifat yaitu gunnah sama-sama memiliki sifat gunnah kemudian mim dan ba bersekutu pada makhraj karena keduanya min asyafah dia keluar dari bibir itu sebab adanya ikhfa dan ghunnah karena al al-mim al-maqrubah man nunis sakinah wa tanwin fis syafa dalam sifat dan hal itu sebagai dalam contoh dalam ayat itu Ambi'hum di situ tuan melihat adanya adanya mim yang berdiri setelah nun atau di atas nun itu pertanda supaya dibaca dengan iklab. Supaya apa? Qalbu an-nunis sakinati miman merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Oleh karenanya laa yatahaqqaqu al-iqlabu illa bi thalathati umur. Tidak akan terwujud iklab kecuali dengan salah satu atau dengan tiga perkara Bisa bisalahati umur di antaranya ini ya dengan merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim secara lafad bukan secara tulisan ya maka akan terwujud iklab tapi kalau tidak dirubah menjadi mim sulit ya, sulit untuk menjadi iklab terlebih sebagian lebih cenderung kepada ikhfa ya, sehingga tidak membentuk mim diikhfakan sehingga tidak membentuk mim tidak berubah menjadi mim hal itu sisi perbedaannya yaitu antara itbaq wal infitah antara merapatkan kedua bibir dengan merenggangkan. Ya. Kalau kedua bibir dalam penulisan ikhlaf dirapatkan, artinya ditempelkan, maka akan membentuk mim, artinya akan berubah menjadi mim. Ya. Akan berubah nun sukun atau tanwin ini menjadi mim. Ya. Jikalau apa, kedua bibir ini ditempelkan, sudah dilihat tadi, am. Um, Kenapa dia menjadi mim? Karena bibir ini rapat, ya. beradu, berdekatan, sempit, sehingga berubah menjadi mim. M-b-h. Ya. Tetapi ketika direnggangkan, tidak ditempelkan, maka tidak membentuk mim. A-m. Tamar aja antara nun sukun dan b bim hum ya. ketika tidak dirapatkan. Sehingga ini yang terjadi pada perselisihan di antara ahli qiraah ya, dalam penendaan iklab hal bi bi atau bil furujah. Apakah dengan mengadukan menempelkan kedua bibir atau dengan frujah membuka sedikit dari kedua bibir. Di sana sempat terjadi muktamar ahli Kiro'ah dari masyayikh Al-Qur'an atau mushaf yang biasanya ditulis di Akhir-akhir lembaran ini Musaf Yang dipimpin oleh Syekh Karim Roji Mesir Dalam Muqtamar itu Membahas tentang itu Tentang penunaian Ahkam Nun as-sakinah Awitanwin ma'alba Hal Bi'itbaki syafatain Awbil furjah Amin sehingga tentunya antum terkadang mendengar ya, ada yang dengan itbal membentuk mim yaitu dengan ditempelkan dan ada yang samar yehfa itu ketika dengan furujah dan itu banyak ya tak sebagian para ulama menisbatkan bil furujah kepada ashikh Amir Uthman al Misri ya kepada Syekh Amir Uthman al-Misri artinya sanadnya ya, sampai kepada beliau dan lam ya tidak bisa mengaitkan kepada sanad berikutnya sehingga Allah alam kecenderungan anak pribadi dengan melihat para ahli kira ah sebelumnya ikhlaf ini dibaca dengan idbach shafatin tadi menempelkan kedua bibir sehingga tadi akan membentuk mim sukun ya, akan membentuk mim terlebih dikuatkan dalam satu karya tulis. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahid Ibn Muhammad Ibn Ali ibni Abi Saddad Abu Muhammad Al-Maliqi Yang beliau sebagai Ulama pendahulu Dalam bab kira'ah Wafat pada tahun 705 hijriah Guru kita Syekh Majdi. Allah mengisyaratkan hal itu lebih kuat, karena dinukil dalam syarah Jazariah yang tentunya nasabnya lebih dekat dari penulis. Beliau berbicara dalam kitabnya itu syahru tesir lidani al musamma adalun nathir laudzul namir membahas tentang ini ya tahaddathu bin nunis wa tanwinin miman qabla al yang kesimpulannya kata beliau Itu semua dibaca fataji du ashfatai ini tantobakoni halan nutq halan tanfatihani illa bil harfil lathi badeha. Kesimpulannya, kau akan dapati kedua bibir itu tantobakon. Itu isbakt dengan menyatu, menempel, tidak dengan Terbuka okay. Ditambah tadi dengan Muqarrarah Atau muqtamar yang dilakukan oleh Sebagian ahli mushaf Ahli kira'ah Tentang pembahasan ini okay. Hanya saja tadi Yata'athar Pengaruh Asyik As Amir Utsman Yang membaca dengan Kurjah tadi atau dengan invitah itu banyak dibaca di zaman kita ya, oleh para kori, ya. sehingga tentunya mungkin mereka pun mengaitkan kepada ahli kiroa ah sebelumnya. Allahumma sholli. Dan juga ikhlaq akan terwujud selain merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Juga dengan disertai dengan ikhfa Yaitu ikhfa wuhadihil mim indal ba Mengikhfakan, menyamarkan Mim ini kepada ba Dan yang ketiga yaitu dengan bil gunna. Mendatangkan gunnah Sehingga itunya ikhwah kalau kita tidak menempelkan kedua bibir tadi sulit untuk kita menerapkan definisi kol bin nu nisakina tawi tanwin miman itu akan sulit menerapkan definisi merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Ya, hal itu akan terwujud tadi kecuali dengan menempelkan kedua bibir. Tapi kalau tidak ditempelkan tidak akan terwujud mim. Ya, tidak akan terwujud mim. Ya Kalau tidak ditempelkan. Demikian pula dalam ayat berikutnya, amburik ini sukun bertemu dengan ba, sama dengan hukum-hukum sebelumnya, yaitu dengan itu ambiqunna ditahan dua huruf. Ada pun dari Tanwin seperti contoh Sami'un um Basir Tanwin berjumpa dengan Ba Dan bisa dilihat Ayat-ayat yang lain Ketika Nasukun berjumpa dengan Ba Maka berubah menjadi Mim secara lafad Bukan secara tulisan Dan ditahan tadi dua harokat Karena wa ikhfa dan gunnah ada di situ Ikhwa dan gunnah ada di situ, jadi ditahan dua harkat, dipanjangkan dua harkat. Qalad zubba, dikatakan oleh al dabba Quluhu al-thalithu al-iqlabu in dalba, al wal-hukm al-thalithu min a'kham min nuni sakina wa tanuini al-iqlabu bika'fil al-hamzati, sama. Ya, menerangkan hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin iaitu ikhlaf. Di sini dengan dikasrokan Hamzahnya al-ikhlaf bukan al aqlab atau uqlub uqlab. Jadi kasroh. Wamghanahu lughatan <tinyakun> tahuilu shay wajhihi, merubah sesuatu dari posisinya. Yaqalu qalbahu sehingga kalau dikatakan qalbahu ay hawalahu an wajhihi, merubah dari posisinya dari keberadaannya dari arahnya yang tadinya mungkin mengarah ke barat dirubah menjadi ke selain barat waqala ba'duhum huwa an qalbin ma khafa'in li mura'atil sebagian mengatakan iklab adalah ungkapan tentang qalb perubahan yang disertai dengan ikhfa dan dengan memperhatikan gunnah. Walmurotuhuna qolbunun isakinati dan yang dimaksudkan di sini adalah merubah nun sukun tadi qolb qolb di sini apa perubahan di sini itu merubah nun sukun buat tanwin dan tanwin miman begunnatin menjadi mim disertai dengan gunnah, ya. disertai dengan gunnah. Tadi kenapa disertai dengan gunnah Karena mim maqbah Mim jelmaan Itu ada sisi kesamaan Dengan nun sukun Atau tanwin pada sifat Sehingga digunahkan Tadi. Ay ma gunnatin zahiratin. Disertai dengan gunnah yang jelas Ma al ikhfai Laha dan dengan diikhfakan, disamarkan. Ay muhfatun itu disamarkan. Wah, tapi ijma il kuro ah. dengan ijma para ahli kira. Ah. Wasewaan kana tinnun malbabi malbai fi kalimatin atau kalimatin baik itu nyata nun sukun bersama dengan ba di satu kalimat atau di dua kalimat. Wa tanwinu la yakunu illa sedangkan tanwin tidaklah nyata melainkan terdiri dari dua kalimat Baca Al-Qur'an ya di bawah pada di bawah Surah Al-Baqarah ayat yang ke-33 Di dua tempat Ada kalimat yang sama Qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim Sudah dulu ditahan tadi 2 harakat am bikum falamma ambaahum biasmaihim qala alam aqul kedua di situ di surat 6 ayat yang ke 8 177 pada kata amburik yeah. falamma jaa'aha نودي يا ام بورك ما في النار ومن حولها تفضلوا عالم انا نودي يا ام yaskan dan tadi dilihat tandanya dalam mushaf ada mim di atasnya yang berdiri kemudian di tanwin di situ al-hajj ayat yang ke-61 atau di luqman ayat 28 di kita buka di al-hajj ayat ke-61 339 ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ الله سميع بصير Tahan di situ di Ain Hanya saja Pengulangan harokatnya hilang ya. Ketika anda melihat disami'u Maka dibuang pengulangan harokatnya Hanya satu Demahnya tidak dua Demikian pula nanti Di fathahnya Ataupun di kasrahnya Pengulangan harokatnya dibuang Satu saja Karena Tanril adalah Pengulangan harokat fatahi ulang dua kali demikian pula dhamma dan kasra di sini dibuang wa annallaha samium basir yang ditahan dipanjangkan wallahu alam subhanak wallahul hamdu lakasyrad anta astaghfiruka